48. Legea capitalului Cel mai valoros activ din punct de vedere al fluxului de numerar este capitalul fizic și mental, capacitatea dumneavoastră de a câștiga bani. Dacă nu sunteți deja bogat, s-ar putea să nu vă dați seama că cel mai valoros activ al dumneavoastră este capacitatea de a munci. Folosind capacitatea de a câștiga cât mai mulți bani, vă puteți îmbogăți viața în fiecare an cu mii de dolari. Aplicând capacitatea dumneavoastră de a câștiga pentru producerea unor bunuri și servicii valoroase, puteți aduna suficienți bani pentru a vă asigura toate lucrurile pe care le doriți în viață. Cantitatea de bani cu care sunteți plătit astăzi este barometrul măsurii în care v-ați dezvoltat aptitudinile de a câștiga bani primul corolar al legii capitalului este? Cea mai prețioasă resursă a dumneavoastră este timpul de care dispuneți. Timpul este tot ceea ce trebuie să vindeți. Capacitatea dumneavoastră de a câștiga bani depinde într-o mare măsură de timpul pe care îl investiți și de cât de mult munciți în acest interval de timp. Un agent de vânzări petrece aproximativ o oră și jumătate pe zi în activitățile de vânzare directă, față față cu clienții potențiali. În restul timpului se implică în activități de socializare, citește literatură de specialitate, dă telefoane, călătorește și își petrece în alte moduri neproductive prețioasele ore și minute din timpul zilei. Directorii nu sunt nici ei diferiți. Într-un studiu recent, 95% dintre directori au recunoscut că 50% din timpul de lucru îl petrec făcând diferite activități care nu au nicio legătură cu motivele pentru care se află pe statul de plată. Cel de-al doilea corolar al legii capitalului este Timpul și banii pot fi cheltuite sau investite. Într-o anumită măsură, timpul și banii dumneavoastră se pot substitui reciproc. Dacă le cheltuiți, dispar pentru totdeauna. Nu puteți să le recuperați. Devin pentru dumneavoastră costuri investite. Costuri care au fost deja suportate și nu trebuie luate în calcul când se analizează decizia de continuare a unui proiect sau de susținere a unui produs. Unul dintre cele mai înțelepte lucruri pe care le puteți face este să investiți 3% din venitul dumneavoastră lunar pentru propria dezvoltare profesională și personală, pentru a vă perfecționa abilitățile necesare în vederea realizării celor mai importante lucruri. Investiți o oră din timpul dumneavoastră pentru a citi literatură de specialitate în fiecare zi. Ascultați programe audio în mașină. Urmați toate cursurile care vă pot promova în carieră. Angajați pe cineva care să vă ofere consiliere personală și profesională pentru a obține cel mai bun randament. Șeful programului de formare pentru compania Motorola a estimat de curând că pentru fiecare dolar cheltuit pentru formarea personalului, compania obține în schimb 30 de dolari. Acest lucru este considerat cel mai mare randament al investițiilor în timp și bani pe care îl poate obține compania. Alte companii au raportat randamente similare ale investițiilor făcute pentru formarea profesională a conducerii și a personalului. Același lucru este valabil și pentru dumneavoastră. Nimic nu vă va oferi un profit mai mare pentru dolarii dumneavoastră decât reinvestirea unei părți din timpul și banii proprii în dezvoltarea capacității de a câștiga mai mult. Toți americanii prosperi au învățat acest lucru mai devreme sau mai târziu, iar toți americanii săraci și nefericiți încă mai încearcă să își dea seama de ce au nevoie pentru a reuși. Cel de-al treilea corolar al legii capitalului este... Una dintre cele mai bune investiții pe care o faceți cu timpul și banii dumneavoastră este îndreptată către creșterea capacității de a câștiga. Scopul planificării strategice a companiilor este creșterea randamentului capitalului. În viața dumneavoastră, capitalul personal este capacitatea mentală și afectivă. Sarcina dumneavoastră este să obțineți cel mai mare randament al capitalului uman. Să vă creșteți randamentul energiei. Acest mod de autoanaliză trebuie să devină o parte cheie a atitudinii dumneavoastră de-a lungul vieții în câmpul muncii. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Întocmiți o listă cu responsabilitățile dumneavoastră esențiale, cu acele aspecte ale muncii care reprezintă realizări, nu activități. Examinați lista. Și ierarhizați aceste sarcini în ordinea priorităților, pe baza valorii pe care munca dumneavoastră o reprezintă pentru companie. 2. Întocmiți o listă cu toate sarcinile pe care le îndepliniți în fiecare zi. Prezentați această listă șefului dumneavoastră și cereți-i să le ierarhizeze în funcție de valoarea pe care el consideră că o au. Apoi hotărâți-vă să munciți pentru îndeplinirea celor mai valoroase sarcini în fiecare minut al fiecărei zile.